Kapittel 5 Deretter løftet jeg igjen mine øyne og så, og se, en flygende bokrull. Da sa han till mig: “vad ser du?» Og jeg sa, «Jeg ser en flygende bokrull, som er tjualen lang og tialen bred.» Så sa han til mig: «Dette er den forbannelse som går ut over hele jordens overflate, fordi enhver som stjeler, ifølge det som står på denne siden, har sluppet straff.» og en vær som sverger en edd har ifølge det som står på den andre siden sluppet straff. «Jeg har latt den gå ut», lyder herstyrkenes Jehovas utsang, «og den skal komme in i tyvens hus, og in i huset til den som sverger falskt i mitt navn, og den skal bli værende mitt i hans hus, og tilintet gjøre det, og dets treverk og dets steiner.» Engelen som talte med mig kom så fram og sa til meg, «Løft dine øyne, det ber jeg dig om, og se vad detta er som kommer fram. Da sa jeg, «Hva det?» Og han sa, «Det er Efa-målet som kommer fram. Och han sa videre, «Dette er deres utseende på hele jorden.» Og se, det runne blylokket ble løftet, og det var en kvinne som satt mitt i Efaen. Da sa han, “Detta er ondskapen.» Han kastet henne så tilbake i Efaens midte och kastet deretter blyloddet over åpningen. Da løftet jeg min øyne og så, O se, to kvinner kom fram, og vinden var i deres vinger, og de hadde vinger som storkens vinger, og de løftet etter hvert opp efaen mellom jorden og himlene. Jeg sa derfor til englen som talte med meg, «Hvor fører de efaen hen?» Han sa da til meg, «Bort for å bygge et hus for henne i Siniars land, og det skal bli grunnfestet, og hun skal settes ned der på sitt rette sted.»